Frey Tamás, Babel. Műkincslablók, embercsempészek, terroristák és a magyar kapcsolat. Márkó Boretti története. A New Yorki Emigrációban élő márai Sándor naplóbejegyzése 1961. június 9-én. Este végig a 42. utcán. A dögletes, nedves melegben a négerek, indiánok, puertorikóiak, a hulladék nép mászik a neonfényes aszfalton, mint a kukacok egy szemétvedőrben. Ez itt New York, az igazi. És nem a legrosszabb része New Yorknak. Mind ebben élünk, ebben a forró, büdös szutyogban. A szerző megjegyzése. A történetet részben valós események inspirálták. A regény mégis kitalált szereplők cselekedeteiről szól. Bármilyen hasonlóság létező személyekkel, csak is a véletlen műve lehet. A díszletek viszont többnyire valóságosak. A kitalált figurák, néhány indokolt kivételtől eltekintve, létező helyszíneken mozognak. A regényben szóba kerülő és dátummal jelölt események többségükben megtörténtek, mint ahogy fő vonalaiban megfelelnek a valóságnak azok az összefüggések is, melyek a kitalált szereplők világát ebben a történetben körbefonják.